Renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e os seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde aos seus órgãos e células e forneça ao seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. amigo se por força de sua profissão é obrigado a lidar com o público não perca sua paciência sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas que são exigentes e não mantém uma linha de boa educação no entanto é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência E não deu ouvidos às vozes da inveja e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando-o às pessoas a quem você ama. a noiva, não acredite que o casamento seja loteria não no casamento o prêmio depende de você saber conquistá-lo prepare-se para ser feliz e para fazer feliz o homem a quem você ama estude seu gênio não interfira em seus pensamentos trate-o com amor e carinho e verifique que a sorte grande do casamento está em suas mãos De você depende a sua felicidade. Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, Você ajudará a sua própria saúde. Acredite no poder renovador da vida. Acredite em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em seu benefício. sempre resolutamente no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga à frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga à frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará a seus ouvidos não se escravize as opiniões da levindade ou da ignorância Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça que Jesus foi condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor?